А лишень тому, що хотіла впевнитись, чи не зіпсує вона своєю появою суд, який без неї може ще вирішитися на користь Олеся. Та одного погляду на перекривлену ненавистю і осудом пику Світозара, що стояв посеред помосту, здійнявши руки до неба, вистачило, щоб зрозуміти все, що можна зіпсувати, вже зіпсовано. І тому, більше не вагаючись, Лана зробила перший крок. Скалки на сходах були такими довгими й гострими, що кололи їй ступні і крізь шкіру постолів, і від того здавалось, що вона їде по цвяхах. Одна сходинка, ще одна, ще тепер лано помітили навіть ті, хто не бачив, як вона прямувала до помосту. Юрба, угледівши чужинку, через яку, власне, відбувався цей суд, схвильовано і обурено загуділа. В тих же, хто стояв на під мостю, реакція на її появу була настільки різноманітною, що цілком могла б слугувати ілюстраціями до підручника психології. Олесь стояв на краю помосту, мосту, а у бабіч нього – двоє чатових – Борислав і Парфен. Вирази обличчя вони мали розгублені, і обоє постійно озиралися, немов чекаючи когось. Хто пояснить їм, для чого вони тут стоять? І як це взагалі сталося? Суд над їхнім повелителем. І вони в якості конвоїрів на ньому. Лані пригадався розпач у голосі Борислава, що благав врятувати володаря. Парфен який стверджував, що його життя нічого не варте проти життя короля. Тому і людь у їхніх очах, що спалахнула, мов ватра глупої ночі, коли забачили Лану, вона прийняла як належне. Вона й не думала ображатися чи сердитися на них. Для них вона була тільки винуватицею всіх нещасть, які впали на рутеню і на короля. Інша річ – Святозар, Зі своєю скривленою, зморшкуватою, немов пересушена фіга, мармизою. Він якраз був у курсі справи. І це пісне святенництво, яке він зараз демонстрував, всі заклинання до світла, піднесені руки та інші атрибути глуму над її королем, над її коханням, були їй глибоко огидні. Так само огидні, як і голова ради старішин, і вся його рада, що скупчилась за його спиною, немов зграє боягузливих беззубих собак, що ховається за своїм, допоки ще зубатим вожаком, і тявкає так оглушливо, лише для того, аби приховати свою неміч. Олесь... Побачивши її, аж сіпнувся. Але нічого не сказав. На його лиці люті не було. Взагалі нічого не було. Риси, мов, кригою взялися. Він стояв без корони. У лани аж сльози на очах виступили. Ще ж суд не скінчився. Хто їм дозволив позбавити його символу влади? Холодний вітер тріпав його солом'яне волосся і очі в нього були холодними, далекими і порожніми. В них не було ні сорому, ні жалю, сама байдужість і розпач. Так, розпач теж був, глибоко затаєний, похований під радужками крижаних, вже чомусь сіросиніх очей. Але надто добре Лана знала свого короля, надто добре відчувала його душу, щоб повірити в ці крижинки – і вірно зробила, що не повірила. «Маленька!» – все промовляли самі в уста Олесі, і слів гаразд чути не було. Талані здалося, що він кричить. «Навіщо ти прийшла сюди?» «Кохана, я ж просив тебе!» Помалу його шепіт переростав у крик. У крик розпачу. «Я ж тебе благав! І що мені тепер робити з тобою?» «Я можу нагадати тобі, мій пане?» Що робити з нею, якщо ти забув? Королева, що вочевидь правила на цьому зразково-показовому процесі, запотерпіло. Озвалась від із-за спин старішин. На цю промову король відреагував, велично повернувши голову на звук голосу королеви під таким розрахованим до міліметра у своїй недбалості кутом, що лана ледь не зірвалась на оплески. Не сумніваюсь, що можеш, королева. Тобі цей процес знайомий в деталях. Я жінка. Краєчки вусто Леся, смикнувшись, поповзли вгору. Справді? Чи я? Ми не королеву судимо нині, поспішно втрутився Світозар, очима показуючи доньці відступити назад, до придворних, що вона і зробила, правда, з великою неохотою. Ми судимо тебе, Олексо. Уже не мій пане, не королю. Олекса і по всьому. Що ж тепер буде? То чи готовий ти вислухати вирок? Я слухаю. Схрестивши руки на грудях, мовив Олесь. Я готовий. А я не готова. Солодко проспівала Світлана. І натовп охнув одностайний у своєму обуренні. Не мов овеча отара, що слухняно йде за головним бараном на бійню. «Я не чула, у чому ви звинувачуєте короля. Я не знаю суті справи. Чи не могли б ви повторити для мене, що власне трапилось?» «Тут тобі не ярмарок, чужинко», – наливаючись багрянцем, вказав Світозар. І тут таки, пригадавши, де він знаходиться, виправився. «Наш суд – не ярмарок». Ти все вчуєш із присуду, слухай. Та ні, стривай. З цими словами з юрби біля помосту вибилась ткаля Ганна. Побачивши її, Світозар терміново змінив колір щік і заходився наливатися вже не червоним, а фіолетовим, як стигли баклажан. А Лана, пригадавши, що, за словами Зоряни, Ганна та Світозар уперше за багато років зіткнулись тільки біля ложа, яке мало б стати смертним, Годром Олеся, визнала подумки нещасливим знаком, що знову вони здибаються на суді. І зажурилась, справи були кепські. «Та що ж це таке?» – почала Ганна сердито, звертаючись безпосередньо до Світозара. «Що це ти, стерву, тут чиниш? І ще стає нахабство обзивати це судом. Та це...» «Замовкни, годувальнице!» «Се ти, замовкни!» Найби ти у чорний ліс не трафив, старий падлюко. Кого ти судиш? За що? За любов? Ти б на доні свою подивився. Чи ж вона присяги своєї не зламала? Чи хоч ніч мій Олекси з нею провів? Королева спалахнула, розвертаючись до ткалі з такою,